директорових слів, бо запрошувати одного, хай такого здоровеного чоловіка, як Микола Сміян, одразу до двох кабінетів суперечило б матеріалістичному марксистському вченню, яке, товариш був покликаний оберігати і захищати, навіть не знаючи його допуття. В кабінеті патолашки був диктовий письмовий стіл, кілька лозових стільців – Фікус у дійсці, сейф сургучного кольору і на глиняній долі геть недоречний килим фабричної роботи. Портрет вождя висів над сейфом, так ніби оберігав великі таємниці агростанції, що носили його ім'я. Директор сів за стіл, запросив сісти мене, розгорнув підписаний ним лист, в якому обіцяв мені роботу, платню, житло і світле майбуття, зітхнув і несподівано промовив. Хай воно все димом іде. Чого ж це ви так здивувався я? Ви думаєте, це агростанція, наукова установа, це куций радгоспик, без людей, без техніки, без нічого. А поставки дай, а план виконуй, а всіх ублаготворяй. Ви думаєте, я оце вас сюди кликав? Тоді навіщо ж? Не зовсім вас розумію. «Професор з ножем до горла, давай йому його улюбленого учня, професора Черкаса, знаєте ж?» «Професор Черкас? Де він?» «Та вона же, в нас. Ви тільки щириці не кажіть, що вас сюди професор, бо як узнає, то з'їсть і мене, і вас. Ви ж член партії?» «Був, виключений». «Ну, біда, щириця вас знищить». Не так це просто. Заспокойтесь. Та я спокійний. Хай воно все димом. А знаєте що? Давайте я вас відведу до професора. Ви з жінкою? Де ваше все? Тим часом сам. Речі на станції, Ви пробачте, що не повідомив. Може, я сам знайду професора? Раз у вас тут така ситуація, то вам не з руки ще і супроводжувати мене. Вождь з портрета дивився на Патолашку скляними очима, штрикачками, щириці, і мстиво посміхався у пухнасті вуса. Патолашка застогнав. «Ви мені співчуваєте? Хай воно все димом. Мені співчуває вся радянська Україна і сам Микита Сергійович Хрущов, а толку ніякого. Кажете, не знайдете професора і без мене? Та я покличу ляпку. Ляпка?» Я не стиг попередити директора про загадкове зникнення ляпки, як двері прочинилися і в прохрипіло. «Я тут, товаришу директор!» «Ще б ти не був тут!» – вдоволено погмикав Паталашка. Одведи товариша Смійна, до професора!» «Та не виканючуй там Могорича, бо вже скоро всю агростанцію промогоричиш!» «А що тут було до війни?» – спитав я ляпку, який ображено наставляв на мене чорного кухвайчану спину, вирипаючи товстими валянцями по утоптаному снігу. «Те, що й тепер?» – прохрипів ляпка. «А гростанція? А яка ж ще банеря?» «А німці тут як, багато напаскудили? Чи я знаю?» «Так, усе ціле, а остальне – на учоті в товариша щериці». Та все ми вже й прийшли. Тяжко ображений у своїх законно-могоречевих гордощах, лябка відмовився заходити в дім до професора, дав мене до дверей і пішов димом, виконуючи волю свого директора. Будиночок – звичайна українська хатка, тільки не під соломою, а з бляшаним дахом, білі глиняні стіни, три вікна – з дерев'яними віконницями, навіть струвинна призьба вздовж усієї передньої стіни і несподівано яскраві помальовані на червоне двері. Я вже знав такі двері, вони були в хаті мого діда Миколи, який умер десь у Таврійських степах за страшну зиму 33-го року. Дід помер у зимку, бабуся пішла за ним по весні. Ми з мамою переселилися до батька, а дідова хата стояла пусткою, і в тій чорній весні її мертві двері червоніли, як закляття, як віщування нової, ще незнаної біди. Я ще через багато років, переживши те, чого здавалося б, несила пережити, я знову опинився перед червоними дверима і мимовільний дрож пронизав мене всього.